O amor é indestrutible. Juana, fuches o máis fermoso da miña vida. Onde estea e mentre espoida pensar, pensarei en ti. Será como se estivésemos xuntos. Deixaches medito na noite do 24 de xullo de 1936 antes de que te matasen. Paco, fuches o máis fermoso da miña vida. Onde estea e mentres poida pensar, pensarei en ti. Será como se estivéssemos xuntos. Dígoche na noite do 18 de agosto de 1936 antes de que me maten e penso, quitaránme a vida, mais non me quitarán o amor, porque o amor é indestrutible.